Doina grijaniei. Doamne, tu din viața ta, ce ca pâine se împărța, ai făcut grijania care cerul deschidea. Doamne, tu din viața ta, ce ca vinul se împărța, ai făcut iubirea ta și ai slăvat, și ai salvat lumea cu ea. Doamne, tu din viața ta ai făcut și cartea ta. Ce pe toți ne-a cum e împărțirea ta. Doamne, tu din viața ta ne-ai dat sfântă, jertfa ta și în inim ne-ai zidit la noi toți biserica. Doamne, tu din viața ta ai făcut o slovă grea, să ne dai destin și stea ca un rod pe o rămurea. Doamne, tu din viața ta, ai scris toată litera, cum în sfinte cărți s-a zis despre tot ce va urma. Doamne, tu din viața ta ne-ai făcut și inima, și în ea ca un altar tu ne-ai pus icoana ta. Doamne, tu din viața ta ce doinește dragostea, ai făcut și limba noastră sfântă, cum e vorba ta. Doamne, tu din viața ta ai făcut și viața noastră, cum se face candela dintr-un mugure de stea. Doamne, tu din viața ta ai făcut și mintea noastră, ca o pasăre măiastră care dorul ți-l cânta. Lacrimă pentru Templul Sfânt. Doamne, cel care din trupul tău cel sfânt. Cu lacrima durerii, templul cerului l-ai făcut, adună neamul nostru în el, așa cum a fost gândul dorului tău cel de la început.